Та й заспівала б густим басом, Уже цілком документально. Я козачка твоя, я дружина твоя, Пане полковнику мій синьокий. А все, а все перепсував, Перекапустив, перегидив, Перехарамаркав, душман. Хоч би раз, ну один-одненький разок За п'ять років сказав, що ожениться. Хай не зараз, колись, через десять років, після дощу в четвер на тому тижні, як Жириновський стане президентом Росії, Нінон було б легше думати, що тебе звабили, а потім одорили, це перекласти частину відповідальності на партнера. Удвох нести легше. Але сміявся душман вишкіряв білісінькі свої зубиська під чорними, як ніч або його пекельна душа вусами між тугими вустами мальборовського ковбоя і дивився на нещасного кролика Нінон так. Ставав добрішим і прихильнішим, коли у Нінон заводилася всяка така копійчина. Що його було робити, дорога редакція? Вертати до мами? Тріста лет снілася Нінон. Перспектива... Коров'я чогородньої безстрокової каторги. 350 лет вона їй снилася, вірила Нінон Вовчик у свою зірку провідницю, завжди в скрутну хвилину дарувала їй доля якесь диве чудо, посилала рятівну людинку з рятівним колом. Завдання було одне: втриматися на поверхні до їх людини кола з'яви аби не скінчити свій життєвий шлях десь на смітнику, серед раних яскравих упаковок від заморських смаколиків. Нінун покинула сумні думки і визирнула за поріг. Над трапезундом трабзоном не було жодної хмаринки. Пахощі моря, густі схожі на гіркуваті чорнобривцеві, домінували у терпкому повітряному коктейлі південного порту. Особливо, як вийти за поріг і завернути у провулок, що аеродинамічною трубою втягував свіжий морський подих у просякнуті відпрацьованими автовими газами легені міста. Проте Нінон Вовчик без потреби з лавки, де за легальною версією торгувала за наймом, не виходила. Ці турки дивували навіть її, яка багато чого в цьому житті бачила. З'ява Нінон на турецькій вулиці мала б обставлятися як візит папи римського, з поліційними кордонами, посиленими нарядами, сек'юріті і броньованим папамобілем, аби не стати фатальною для палких анталійських прихильників пишної жіночої краси. Практично Нінон була вже обстріляним житейським бійцем, коли вперше зібралася виїхати до Туреччини по крам як ото колись чумаки у Крим-посіль. Розуміючи, що Пасовисько вже добряче витолочене армадами вітчизняних човників, вона з калькулятором у руках і своїм інтересом у голові довго прикидала, чи вкладається цей крок у генеральний план побудови комунізму в ареалі існування окремо взятої людини – Нінон Вовчик. Відомо було їй і про інший бізнес – що як картопляне поле колорадських жуків приманював її вітчизняних посестер. Сентиментальна, тонко сльоза, не як сестра Валентина, Нінон а все ж ані трохи не співчувала новопосталим роксолянам, які аматорським штурмом брали ласолюбних сучасних Сулейманів, вважаючи за свій найбільший життєвий успіх втрапити до їхніх бордельних гаремів. Українські Наташі нехтували огромом оприлюдненої інформації про небезпеки і невигідність цього бізнесу. По Тарганячому лізли в пастку з хлорофосом і сотнями наражалися там. Алгоритм сучасних роксолянських набігів на Туреччину був усім відомий. Спершу гоц-гоц-гоц приїхали, розбралися, рознюхалися. Тоді Год садрала, год садрала по шинках та банях. І на сам кінець.